עמוס, פרק א' דברי עמוס, אשר היה בן נוקדים מתקוע, אשר חזה על ישראל בימי עוזיה מלך יהודה, ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל, שנתיים לפני הרעש. ויאמר, ה' מציון ישאג, ומירושלים ייתן קולו. ואבלו נאות הרועים, ויבש ראש הכרמל. כה אמר אדוני, על שלושה פשעי דם משק, ועל ארבעה לא אשיבנו, על דושם בחרוצות הברזל את הגלעד. ושילחתי אש בבית חזאל, ואכלה ארמנות בן הדד. ושברתי בריח דמשק, והכרתתי יושב מבקעת אבן, ותומך שבט מבית עדן, וגלו עם ארם קירה, אמר אדוני. כה אמר אדוני, על שלושה פשעי עזה, ועל ארבעה לא אשיבנו, על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום. ושלחתי אש בחומת עזה, באכלה ארמנותיה. והכרתתי יושב מאשדוד, ותומך שבט מאשקלון. והשיבות ידי על עקרון, ועבדו שארית פלשתים, אמר אדוני אלוהים. כה אמר אדוני, על שלושה פשעי צור, ועל ארבעה לא אשיבנו, על הסגירם גלות שלמה לאדום, ולא זכרו ברית אחים. ושלחתי אש בחומת צור, ואכלה ארמנותיה. כה אמר אדוני, על שלושה פשעי אדום, ועל ארבעה לא אשיבנו, על רודפו בחרב אחיו, ושיחת רחמיו. ויטרוף לעד אפו ועברתו שמרה נצח. ושילחתי אש בתימן ואכלה ארמנות בוצרה. כה אמר אדוני על שלושה פשעי בני עמון ועל ארבעה לא אשיבנו, על בקעם הרות הגלעד למען הרחיב את גבולם. והצבתי אש בחומת רבה ואכלה ארמנותיה בתרועה ביום מלחמה, בסער ביום סופה, והלך מלכם בגולה, הוא ושריו יחדיו אמר אדוני.